А Флор той уже переганяв саму Касандру, хоч коли вона прийшла додому, її чоловік бачив у ліжку тринадцятий сон. І ось вхідні двері відчинили. На порозі стояла мілена, а позаду неї нерухомо завмерла ціла зграя щенюків. Оторопіла Касандра тільки розвела руками, всі решту просто не могли позакривати ротів. А Мілена, незворушно всміхаючись, пройшла попри своїх рідних і повагом почала спинатися сходами на гору. За нею повалила із зграя псів. А було їх, як потім порахувала бабця Зимислава, сто сорок голів. Мілина зайшла до своєї спальні, Підійшла до ліжечка, Витягнула звідти і обережно поклала на підлогу 149-го песика, який солодко спав, Загорнутого в теплесеньку ковдру. Сама ж залізла до колиски, Розгойдалася і теж заснула. А навколо, тут і там, Вмощувалися спати решту 148 цуценят. Так мілина, Почала ходити. А наступного дня Флор змайстрував на подвір'ї 149 буд. Ціле карликове містечко, в якому й жили міленчині пси. Хоча міленка й не любила їх занадто. Іноді вигулювала ранковими вуличками міста, іноді дуже рідко годувала. Переважно за псами дивилася бабця Замислава. Вона сплела їм теплі комбінезони і капці і завжди розповідала про Леонів сюрприз. А пси слухали уважно і віддано. І навіть почали потроху рости. Міленине дитинство було лагідне і приємне. Гріло сонечко, пахли троянди, Касандра пекла пироги, Цицилія з Наркісом цвірінькали на ганку, бабця Зимислава плела теплі шкарпетки на зиму. Флор приносив щодня радісних комах або ящерок з лісу. Багато часу Мілена проводила з отцем Лавром. Це були глибокі таємничі години сидіння у лісі, на сірому чи зеленому мосі, на пагорбі в центрі міста чи в костьолі. Вони ніколи не розмовляли. Все відбувалося так. мілена, прокинувшись, умившись і поснідавши, вибігала з будинку. На траві біля маленького фонтанчика, підставляючи висохле обличчя краплинам води і сонця, сидів отець Лавр. Він мирно і лагідно всміхався. Весь його старечий, струхлявілий вигляд говорив про невимовне тихе блаженство. Отець Лавр уже зробив на цьому світі все, що мусив зробити, і тому був задоволений своїм життям. Тепер старенький спокійно чекав на відхід у інший вимір. Він уже практично не жив на цьому світі, про що свідчила, наприклад, його постійна мовчанка. Хоча не жив ще й на тому. Отець Лавр наче завис у невагомості, відокремлений від простору і часу. Єдиною ниточкою, яка ще трохи з'єднувала його із землею, була мілина. Мілина, яка... Вибігала однієї миті зі свого дому, ледь помітна через густий серпанок води і соняшного проміння. Мілина, яка вся світилася тим промінням і водою, яка складалася з них. Вона сідала біля отця лавра на траву і так само мружилася, звернувши обличчя до гори. Від отця лавра пахло ладаном, і старими книжками, Відмілені трояндами, Свіжим маслом і цукром. Червоні мурашки Мандрували їхніми руками,